asculta ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu. Înainte de a intra în subiectul predicii, aș vrea să fac câteva anunțuri. Primul anunț aș vrea să îl fac la toți cei care sunt salariați și pensionari, care pot să doneze 2% din impozitul care l-au plătit statului, 2% poate fi dirijat către lucrarea de aici din biserică. Pentru aceasta trebuie să completați un formular. Cei care aveți numai salari și pensie, formularul 230 și cei care aveți chirii și alte venituri, formularul declarația 200. Iulia și uh, și Sefi vă pot ajuta, avem formularele. Sunt tipărite, le puteți lăsa la noi, le ducem noi la organul financiar Deci doar trebuie să complectați cu datele dumneavoastră Pentru cei care aveți firme, am mai anunțat lucrul acesta Se poate dona 20% din impozit Deci că îl dai statului, că îl direcționezi către biserică Ăsta trebuie să-l dai doar statul a creat această facilitate ca cei care au firme să poată să doneze 20%, nu 2%, 20% sau 3 la 1000 din valoarea cifrei de afaceri să doneze unei organizații non-profit și noi ne calificăm pentru aceasta și... Nu numai dacă dumneavoastră aveți, dacă cunoașteți persoane care vor să ne ajute în direcția aceasta, noi am oferit să îi ajutăm și noi pe ei. Cei care nu aveți fluturașul cu 2 și 20%, solicitați-l, vi se va da. Termenul pentru 2% este 15 mai. Pentru... 20% cei care au firme, termenul este 31 decembrie. Așa că vă rugăm foarte mult, luați cunoștință și cei care puteți să faceți această lucrare, vă mulțumim pentru că e o mică parte, dar este destul, de la toți se strânge și putem să folosim pentru lucrările pe care le avem aici. Ne așteptăm ca... Săptămâna viitoare, să putem să cumpărăm și Transformatorul. Am tot investigat, am tot căutat și am veși bune. Nu vi le spun că nu vreau să dau grește. Nu pot să ai încredere în oamenii ăștia de afaceri care lucrează cu cifre. Mi-au spus o cifră și mi-a zis, în sfârșit am reușit la un preț bombă. Am zis, vreau să-l văd atunci când îmi cer bani. Uh, ne bucurăm că a venit vara, nu vă bucurați? Mai mult ca Noi ceilalți se bucură tinerii Vreau să vă spun că sunt asaltat La consiliere premaritală Și nu știu pe unde să-mi scot papucii Că atâția vor Și asta e situația De aceea în această dimineață vreau să anunț două căsătorii care uh, vor avea loc în mijlocul nostru și vreau să încep cu una care mi-a fost foarte greu să o accept. Uh, băiatul a fost foarte ușor pentru el să cucerească fata. Pentru că totul se întâmplă la nivelul sentimentelor. Și când sunt sentimente puternice, e ușor să cucerești o cetate. Dar când sunt oameni care judecă cu capul, e mai greu. Și vreau să vă spun că în situația pe care vreau să vă prezint, a fost ușor să cucerească fata, adică nu chiar ușor, a durat câțiva ani, o patru ani. Dar a fost foarte greu și într-o zi m-am trezit cu acest tânăr în casa mea și a cerut mâna fetei mele. Și m-am -am gândit eu așa în mine, a, numai mâna, a, e ok, În mâna. Dar el zice, eu cer mâna pentru că vreau să-i pun un inel O, oh, stai puțin, arată-mi În sensul acesta, Ionut a reușit să scoată de la mine o permisiune Acum i-am zis, trebuie să dovedeți ce ai vorbit Greu de acum începe Așa că, Ligia și Ionut Ei s-au gândit să facă nunta în 20 iulie, să vedem. Mai sunt pași de făcut. Sincer vă spun, s-a întâmplat la Consiliere să refuz uh, căsătoria onora. Așa că spun public lucrul acesta. Apoi un alt cuplu care a decis să-și unească destinele, Amalia și Marian. I-avem aici? Pe data de 9 iunie au decis să facă o sărbătoare și pe câțiva să le la această sărbătoare. Cei, celelalte patru cupluri încă nu le prezint, n-am certitudinea, când o să am certitudinea o să le prezint. Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne-l dă, să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, să putem să ne sărbătorim evenimentele, să putem să ne bucurăm de lucrurile din viața noastră și au trecut sărbătorile. Aș vrea să revin la subiectul pe care l-am început anul trecut, și despre care v-am spus că este foarte important pentru fiecare din noi să înțelegem acest subiect și să-l trăim în viața noastră. Subiectul predicilor este intitulat Libertatea în Hristos. Anul trecut am vorbit despre primul pas pe care Pot să-l experimentez în libertatea în Hristos, fiind, ați cunoaște identitatea, a ști cine suntem noi, nu pe baza a ceea ce ne spun părinții noștri, pe baza certificatului de naștere, a buletinului, a cărții de identitate, ci pe baza cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu și L-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră, noi am căpătat o identitate nouă în Hristos. Și este foarte important ca să cunoaștem această identitate a vieții noastre. Apoi, este foarte important, ca în baza acestei identități, noi să putem să avem curaj. Și în lupta spirituală în care ne aflăm în fiecare moment, cu curajul, cu puterea și cu autoritatea pe care o avem din partea lui Dumnezeu, să luptăm ca să devenim triumfători, biruitor, Pentru că Dumnezeu dorește ca fiecare din noi să experimenteze ceea ce spune cuvântul în Apocalipsa. Cei chemați, aleși și credincios care vor fi cu el, vor birui. Adică nu este important doar să avem chemarea lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu. Noi trebuie să dovedim credincioșia și să rămânem până la sfârșit în Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este să fim și să experimentăm libertatea în El. Necazul este că trăim într-o lume care se luptă împotriva acestei stări pe care noi o dorim. Și ca și creștini, lupta este destul de aprigă. Terenul pe care se duce această luptă este foarte infectat. Am rămas foarte impresionat când... Stead îmi spunea că acum s-a creat pentru copii anumite programe la care bebelușii să se poată uita și să fie atrași de, aceste, de ceea ce văd ei. Dar îmi spunea, marele pericol este că până și aici, la programele destinate bebelușilor, care nu știu citi, doar văd anumite lucruri, s-a implicat satan prin ocultism. Și spunea el, încă din primele zile de viață, omul este sub imperativul ocultismul În această dimineață, dacă ultima dată privind subiectul acesta am vorbit despre idolatrie și ocultism, vreau să vorbesc despre înșelăciunea cunoașterii. În 1 Timotei în capitolul 4, apostolul Pavel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 Dacă vei pune în mintea fraților acestor, aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, că sfătuiește Pavel pe Timotei. Fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și alei bune învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fie vlavios.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 Aș vrea să înțelegi pericolul care te paște în fiecare moment. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să muncești și să lupți. Pentru că starea lucrurilor este de așa natură. Trăim vremurile din urmă, trăim momente... În care Satan încearcă tot ce este în putință, să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei pe care l-au primit pe Isus Hristos în inima lor. Și Apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei atunci, acum 2000 de ani, că situația în care se află, este foarte confuză că satan nu și-a schimbat strategia. Va încerca prin metodele lui vechi și aspecte noi care le-a adăugat, dar strategia este veche, să-i facă pe oameni să se abată de la credință și de la adevărul lui Dumnezeu. Trăim într-o perioadă în care explozia informațională este cum n-a mai fost niciodată. Putem accesa cantități enorme de informații la un preț și într-o cantitate de timp destul de redusă. Problema se pune că nu putem să verificăm aceste informații. Problema se pune că nu cunoaștem sursa acestor informații. Și de multe ori, așa cum spune Apostolul Pavel, oameni însemnați cu fierul roșu, adică oameni care s-au dedicat lui Satan, apar pe ecrane, pe internet, ca niște oameni și vedete pe care anumiți oameni îi idolatriziază. Neștiind că acești oameni au făcut pact cu satan și că, în mod subtil, ei fac lucrarea lui satan. Tinerii, copiii, pe care n-au posibilitate de a verifica aceste informații, de a verifica oamenii prin care se strecoară aceste informații, asimilează și adeseori cad în cursa celui rău. Și cad atât de puternici și sunt atât de tare legați încât nu se mai pot desprinde de situația în care se află. La o reuniune creștină s-a ridicat un lider și a anunțat pe cei care au participat la această reuniune că tineretul de astăzi Alături de problemele cu care s-a confruntat de câțiva ani și anume drogurile și imoralitatea are într-o formă mult mai subtilă strecurată sub ochii lor această perversiune informativă care încearcă să satisfacă dorința lor de cunoaștere sau curiozitatea lor și care îi aruncă într-un hău în care foarte puțin se mai pot salva din prăpastia în care sunt aruncați. Spuneam că în fiecare din noi există implementată această nevoie de cunoaștere și dorim să cunoaștem lucrurile. De aceea Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rațiune. Dar în momentul în care dorința de cunoaștere depășește o anumită limită și noi vrem să cunoaștem lucruri care nu sunt la îndemâna noastră să le cunoaștem, Lucruri care nu ne-au fost dat nouă să le cunoaștem, pășim pe un teren minat. În Deutronom 22, 29 cu 29, ni se spune: Lucrurile care sunt cunoscute ne sunt date nouă și copiilor noștri iar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a descoperit lucrurile pe care avem nevoie să le cunoaștem și ele sunt pentru noi și pentru generațiile care urmează. Dar în momentul în care vrem să pătrundem în lucruri pe care Dumnezeu a zis, nu este bine să le experimenteze, să le cunoască. Exact așa cum, cu toate că copiii mici sunt frapați să cunoască cum funcționează un pistol. Și le-am făcut pistoale de plastic, le-am făcut tot felul de imitații cât mai fidele realității, ca să le satisfacem această nevoie de cunoaștere. Unii dintre ei nu se mulțumesc să privească, ci le demontează. Și am avut un copil care, el nu era mulțumit să vadă o jucărie, el trebuia să știe ce e înăuntru. Necazul este când intra înăuntru, nu le mai putea pune înapoi, că erau făcute pentru unică împachetare și normal că se distrugea. Exact așa se întâmplă în viața noastră. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea ca noi să le cunoaștem și vorbește despre aceste lucruri în detaliu. Ne-a lăsat scris lucrurile care sunt importante pentru noi să le cunoaștem. Dar sunt anumite lucruri care Dumnezeu are timpul lui în care ni le descoperă sau poate nu le va descoperi niciodată. Le vom afla când vom ieși de sublimitările spațiului și a timpului și ne vom mira și vom zice, Doamne, bine a fost că n-am știut de aceste lucruri atunci. Sunt oameni însă curioși, exact așa cum a fost și Adam și Eva. Mai mult Eva decât Adam. Să nu zică femeile că... Dar asta se întâmplă, asta e realitatea, nu avem ce face. Ele sunt mai curioase, dar reacționează, deși știe că ăsta e adevăr. Curiozitatea ne paște pe foarte mulți dintre noi. Foarte mulți am vrea să știm mai mult decât spune Biblia despre viața de dincolo, după moarte, despre veșnicia noastră cum e în iad, cum e în rai, am vrea să știm mai mult decât spune Biblia. Alții sunt foarte curioși despre viitorul lor. Și nu le ajunge cât spune cuvântul lui Dumnezeu. Și sincer vă spun, am rămas foarte impresionat când am aflat că oameni inteligenți Intellectual. Doamne, plătesc sume de bani exorbitante ca să li se spună anumite lucruri despre viitor. Și n-au siguranța că li se spune adevărul. Pentru că oamenii aceștia, în mare majoritate, vorbesc minciuni. Oamenii aceștia, care intră în zona interzisă de Dumnezeu, n-au posibilitate de investigare a adevărului. Și ei au ca sursă pe tatăl minciunii. Da, da. Și tu vrei să spună adevărul. Și vezi pe oameni în stare să dea apartamente, să dea zeci de mii de euro ca să li se spună o minciună. Și o trăim astăzi. Și nu oricine. Și după ce se trezesc din această stare, se prinde cap și zic, dar unde mi-a fost capul? Cum am putut să fac așa ceva? Există o strate strategie de înșelare, există o putere ocultă la ora actuală care întunecă mintea oamenilor și umblă după cunoașterea lucrurilor care nu sunt îngăduite de Dumnezeu, după depășirea limitei pe care Dumnezeu a impus-o în cunoaștere Rămâne mirați că apostolul Pavel, cu 2000 mii de ani, îl sfătuia pe Timotei, un copil în credință, un ucenic al lui, că lucrurile acestea sunt foarte bine văzute de Duhul lui Dumnezeu că se vor întâmpla în zilele din urmă. De două de ani, satan practică acest lucru. Sunt atâția oameni prinși în această cursă și vor să cunoască lucruri care Dumnezeu nu le-a descoperit și nu le-a spus pentru că nu este neapărat nevoie și trebuință ca să cunoască aceste lucruri. Apoi, spuneam la început că trăim o explozie informațională, dar toate aceste informații pe care noi le putem accesa cu ușurință, au o sursă. Sursa poate să fie din partea lui Dumnezeu, sau din partea lui Satan. Ceea ce Dumnezeu a văzut că este necesar ca noi să cunoaștem, ne-a descoperit în cartea adevărului, în cuvântul lui Dumnezeu. Ce nu este aici, Dumnezeu a tras perdeaua și a spus vine ziua când le veți vedea aievea față în față. Când vi se vor permite să le cunoașteți pentru că aici, pe pământul acesta, încadrați în spațiu și timp, caracterizați de subiectivitatea voastră, nu puteți să percepeți adevărul în totalitatea lui. Și vreau să vă spun că Biblia este cinstită. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni și spune lucrurile, eu am rămas mirat, am zis, Doamne, ești atât de deschis cu noi. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 13, Cunoaștem în parte și prorocim în parte dar când va veni ce este de săvârșit, acest împarte se va sfârși. Cu alte cuvinte, tot ceea ce cunoaștem, vedeți că și pe linie religioasă sunt oameni care zic, eu dețin adevărul, biserica noastră, biserica care are adevărul, nimeni altul nu-l are ca și noi. Frații mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem subiectivi în interpretarea și în cunoașterea adevărului. Pentru că cunoaștem în parte, privim ca într-o oglindă întunecată lucrurile, pentru că suntem limitați de spațiu și timp. Nu putem să ieșim afară din găoacea aceasta. Când vom sparge găoacea și vom intra în veșnicia lui Dumnezeu, atunci vederile noastre vor fi descărcate de aceste limitări și vom percepe adevărul față în față, așa cum este el. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și voia lui Dumnezeu este ca noi să cunoaștem adevărul. În Ioan, în capitolul 8, versetul 31-32, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat, ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ce este adevărul? Vedeți? Curiozitatea și... Cursa în care satan îi atrage pe foarte mulți oameni este să cunoască adevărul. Dar ce poate să vină de la tatăl minciunii care stă în spatele acestor manevre? Adevărul sau minciuna? Și foarte mulți constată că în loc de adevăr, au crezut o minciună. Sursa adevărului este Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune, dorința mea este să-L cunosc pe Dumnezeu. El este autorul adevărului. El este sursa adevărului. El este adevărul în sine. Și Dumnezeu care este un tată bun pentru copiii lui care l acceptă, am înțeles, am învățat, am acceptat, declarăm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Atunci noi credem că Dumnezeu este cel care ne spune adevărul și noi putem să ajungem la cunoașterea adevărului doar prin Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, nevoia mea de cunoaștere, vreau să mi-o satisfac prin a-L cunoaște cât mai plenar pe Dumnezeu. Să-L cunosc pe El, spune în filipeni, și apoi să cunosc puterea învierii Lui, adică să intru în experiență cu El. Și lucrurile care sunt adevărate și sunt pentru mine, vreau să le trăiesc în viața mea. Lucrurile care nu sunt pentru noi, le lăsăm până va veni vremea să le experimentăm în viața noastră. De aceea, frații mei, vreau să trag un semnal de alarmă în situația în care ne aflăm trăim într-o lume foarte confuză. Mișcarea New Age s-a infiltrat în toate păturile sociale, în toate nivelele de cunoaștere, în școli, în grădinițe, peste tot. Satan își are oamenii lui care încearcă să-i ducă pe oameni de la cunoașterea adevărului la minciuni care să-i implice în ocultism. În urmă cu patru săptămâni am vorbit despre idolatrie și ocultism și am realizat că idolatria se referă la închinarea la anumite ființe și obiecte în afară de Dumnezeu Numai Dumnezeu merită închinarea noastră Nimic altceva Niciun obiect, nici o ființă din cer Din cer și de pe pământ Nu au primit dreptul să li se acorde închinare. Dar ce ziceți dumneavoastră uitându-ne în realitatea lumii creștine? Unde am ajuns? Care-i situația în care ne aflăm? Oameni care cred în Dumnezeu, oameni care frecventează Biserica, oameni care citesc Biblia, oameni care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns să creadă o minciună și să trăiască în idolatrie, a cărei pedeapsă și peste care mânia lui Dumnezeu se revarsă și se va reviți, revarsa în finalitatea lui. Apoi, ocultismul, am înțeles că este dorința de cunoaștere a acestor lucruri pe care Dumnezeu nu ne le-a descoperit și noi vrem să le smulgem, nu de la Dumnezeu, ci prin Satan, care este Tatăl Luminciunii. Și în felul acesta lumea este implicată în această activitate idolatră și ocultă. Vedem în Vechiul Testament și aș vrea să citesc din Deuteronom din capitolul 18, câteva versete vreau să vă dați seama că situațiile de atunci sunt foarte similare cu situațiile de astăzi și că avem de luptat împotriva acelorași probleme care erau în vechime, în Vechiul Testament, mii de ani în urmă. Deuteronom capitolul 8. Ascultați aici, capitolul 18. Dumnezeu se adresează lui Israel înainte de a intra în Canaan. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după uriciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc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 și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Că ne punem de mult și eu m-am pus întrebarea așa am zis, Doamne, de ce E nemicit pe oamenii aceștia, națiuni întregi? Care a fost motivul pentru care i-ai șters de pe hartă? Și ai poruncit lui Israel să-i nimicească cu desăvârșire. Și pentru că nu i-a nimicit, trăim ce trăim la ora actuală. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acestea pe care le vezi, le vei izgoni, Ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta! La mei, aș vrea să înțelegem clar și răspicat. Foarte mulți vin, apoi încep cu rugăciune deschid Biblia. E clar. E foarte clar. Vrăjitoria. Poate fi el preopt. Poate fi el cine a fi. Poate să scoată diplomele în momentul în care spune lucruri care nu aparțin cuvântului lui Dumnezeu. Intră în zone interzise care se numesc ocultism, ascuns interzis. În momentul acesta, ne găsim pe un teren minat și am văzut foarte mulți, chiar și creștini, care au căzut în această cursă. Dacă ești prezent în această dimineață aici, aș vrea să spun că nu la întâmplare ești prezent aici. Pentru că Domnul trage un semnal de alarmă și îți spune că te afli într-o zonă periculoasă. Dar că poți scăpa de aici. Există libertate în Hristos. În momentul în care îți dai seama că ai greșit, în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu și te pocăiești de păcatele tale, recunoști că ai făcut lucru, ai fost înșelat de cel rău, și vei cu un duc de pocăință. Dumnezeu te iartă, te curățește și pregătește pentru tine să intri în această zonă a adevărului, din zona minciunii. Cu toții știm de împăratul Saul că, fiind primul împărat al lui Israel, a fost un om după inima lui Dumnezeu, la început. Dar la un moment dat, pentru că s-a obișnuit cu autoritatea și puterea, a neglijat ascultarea de Dumnezeu. Și nu l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a obișnuit cu scaunul de împarat. Și a zis, vorbește Tu, Doamne, ce vrei Tu, eu fac ce știu că e bine să fac. Și n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu. În momentul în care n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, și aș vrea să vedeți aici că neascultarea este ocultism. Nu numai vrăjitoria, nu numai citirea în stele, nu numai chemarea duhurilor, este ocultism. Neascultarea de Dumnezeu este ocultism Pentru că te bagi într-o zonă interzisă Nu asculți de Dumnezeu Asculți de tine însuți Sau asculți de șoaptea acelui rău Și Saul a ajuns să fie muncit de un duh rău A constatat Saul Că în momentul în care cineva cântă și se închină lui Dumnezeu, Duhul rău nu mai are putere de opresie și de a-L munci. Și s-a auzit că există un tânăr care are har și care se închină cu toată inima lui Dumnezeu și în momentul în care el cântă, Duhurile pleacă. Și împăratul Saul l-a chemat pe David și a spus, vină la curtea împărătească, părăsește oile, cam nevoie de tine să cânți, ca Duhul Cer Rău, care a intrat prin ocultism în viața mea, să nu mă chinuiască. Cunoașteți istoria, dar aș vrea să vă spun Că satan n-a rămas aici. N-a rămas la nivelul acesta că în momentul în care cei care sunt munciți de duhuri necurate vin într-un loc al închinării să fie eliberați, știți ce a făcut? A pervertit închinarea, a pervertit muzica și rămânem mirați la ora actuală. Când aflăm că staruri care au în spatele lor mii și milioane de fani au făcut pact cu diavolul, și că ei fiind însemnați cu acest fier roș, sunt o unealtă a celui rău. Când loc să-i elibereze pe oameni de demoni, deschid uși ca demonii să intre în viața oamenilor. Fiți atenți ce muzică vă place. Fiți atenți care e sursa acestei muzici. Interesați-vă de artiștii pe care îi favorizați, care au devenit idolii voștri. Și uitați-vă la viața lor. Analizați lucrul acesta, tinerilor, este important lucrul acesta. Vă găsiți în fața căsătoriei, vreți să aveți un viitor binecuvântat de Dumnezeu și voi aveți niște legături nedumnezeiești pe canale care se scurge blesteme peste viața voastră și Duhurile au acces drept și putere de a acționa în viața voastră. Împăratul Ahazia s-a îmbolnăvit și a vrut să afle dacă boala lui se va vindeca. Și în loc să el întrebe pe Ilie, care era la îndemână și care vedea că Dumnezeu lucrează prin El. A trimis oamenii lui să întrebe pe un alt Dumnezeu, pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului. Și când Dumnezeu a văzut poziția acestui împărat, a trimis pe Ilie și i-a spus pentru că ai trimis și ai vrut să afli de la altul decât Dumnezeu despre tine și în însănătoșirea ta. Nu te vei însănătoși, ci vei muri. Frații mei! Sunt foarte multe lucruri pe care noi vrem să-L forțăm pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu ne vorbește și nu ne răspunde, pentru că nu-i respectăm timpul lui Dumnezeu și vremea în care Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne spună anumite lucruri, încercăm să le aflăm de alții. Deci vreau să vă spun că există un mare pericol la ora actuală și printre creștini. Chiar neoprotestanți. Oamenii au început să meargă la proroci, ca la ghicitori. Cred în Prorocie. Cred că Dumnezeu are Proroci lui. Cred că Dumnezeu vorbește. Dar aveți grijă. Aveți grijă. Am avut ocazia să discut cu un proroc și era foarte necășit și supărat și spunea, oamenii aceștia vor de la mine să le spun ce nu îmi spune Dumnezeu. Frații mei, eu cred că Dumnezeu ne poate vorbi fiecăruia dintre noi. Dacă Dumnezeu vrea să-ți confirme, El va ridica un om ai Lui care ți va confirma taine pe care Dumnezeu ți le a spus. Vrei să cunoști anumite lucruri din viața ta? Dacă Dumnezeu vede că este spre binele tău să cunoști, El îți va descoperi. Pentru că e un tată bun. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu, haideți să-i cerem lui Dumnezeu. Doamne, vorbește-mi și atunci când Tu taci, Doamne, voi interpreta tăcerea Ta și voi aștepta până când gura Ta va vorbi. Nu mă va satisface nicio minciună, nu voi încerca să-ți mâna, Doamne, pentru că vreau să am certitudinea că cunosc adevărul, nu o minciună. Biserica primară a înțeles că este important să intre în această luptă împotriva ocultismului, împotriva idolatriei și oamenii lui Dumnezeu au mers cu curaj înainte. În Faptele Apostolilor, în capitolul 8, îl vedem pe Simon Vrăjitorul, care uimea pe oameni cu brăjitoriile Lui, căci cade sub puterea Evangheliei, se întorce la Dumnezeu, se pocăiește de atitudinea Lui. Apoi în faptele apostolilor, în capitolul 16, slujnica care aducea mari venit stăpânului ei prin ghicire, când Pavel și Sila, necăjiți, nu le făcea de serviciu, pentru că spunea, oamenii lui Dumnezeu! Le făcea popularitate, dar și-a dat seama că este un duh rău care o muncește și care este în ea. Și-a venit vremea să fie dat pe față și Pavel și Sila s-au rugat peste ea și a fost eliberată această slujnică. Și datorită acestui fapt, stăpânul ei i-a dat, dat la autorități, și ca urmare a acestui fapt, Pavel și Sila au fost închiși și puși cu picioarele în butuci. Dar închinarea i-a scăpat din închisoare pentru că erau acolo pe nedrept. Erau acolo pentru că au eliberat pe cineva. Și dacă noi eliberăm pe cineva, de subrobia celui rău și spunem oamenilor adevărul, Dumnezeu ne eliberează și pe noi din cursele, din închisorile, din butucii, din lanțurile care sunt puse peste noi. Dă-ne putere, Doamne, ca biserică, ca și creștini, ca și copiii ai Tăi, să pornim o ofensivă împotriva acestor lucrări ale celui rău, și ne să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să putem să vedem pe oameni liberi de legăturile cerului rău. Ieșiți de sub imperativul minciunii și intrați sub domnia adevărului lui Dumnezeu, care ne dă libertate, bucurie și pace. În Faptele Apostolilor, în capitolul 19. Ni se spune că puterea lui Dumnezeu, puterea Evangheliei a fost atât de mare încât exorciștii, vrăjitorii, cei care uh, erau implicați în ocultism au fost atât de puternici, străpuși de puterea Evangheliei încât și-au adus obiectele lor, cărțile de vrăjitorie și le-au ars. E vremea tot ceea ce avem în casele noastre. Zidiuri care au ca sursă pe Tatăl Minciun, pactul care a fost făcut cu el de la vedete, autori, oamenii care au o față în fața lumii acesteia și în spatele lor stă puterea celui rău. Este vremea să aruncăm aceste cărci, aceste cd să închidem aceste site-uri, este vremea să ne debarasăm de aceste informații, pentru că cunoașterea, înșelăciunea cunoașterii poate să te ducă pe acest teren minat. Și poți ca să ajungi sub pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că n-ai fost atent ce ai citit, ce ai ascultat, de ce te-ai bucurat și în final la ce te-ai închinat. Tinta noastră este să dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să ne satisfacem această nevoie de cunoaștere prin a-L cunoaște pe Dumnezeu, prin a pătrunde adânc în cunoașterea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, dorința mea este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. În Efeseni, în capitolul 1, versetul 17, tot apostolul Pavel spune, Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune în cunoașterea Lui. Îmi place atât de mult în 2 Petru, capitolul 1, versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Este important, frații mei, să ajungem la această cunoaștere care ne dă har în fața lui Dumnezeu. Favoare, lucruri nemeritate, dar peste toate acestea, pace. La grupele de adulți am studiat această carte, Pacea. E atât de minunat, într-o lume tulburată, plină de stres, să ai harul acesta, să ai pace. Dumnezeu vrea să ai har, să ai pace. Dumnezeu vrea să-ți satisfaci nevoia de cunoaștere pe care El a implementat-o în mod genetic în ființa ta în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Să cunoști limitele pe care Dumnezeu le-a impus, să nu forțezi mâna lui Dumnezeu, să înțelegi că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale noastre și a copiilor noștri să le spunem, să le transmitem generațiilor care urmează lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit, lucrurile pe care noi le-am experimentat cu Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu pentru că aceasta va fi pentru binecuvântarea lor și apoi să-i ajutăm, să-i tragem de pe terenul acesta minat al cunoașterii oculte să demascăm orice acțiune ocultă. Frații mei, am rămas atât de, de, de, de uh, supărat când am aflat că păstori aici în Oradea se duc în locuri în care sunt acțiuni oculte. Medici oculți, naturiști oculți, psihologi oculți, consilieri oculți, Îți este frică de multe ori să mergi la orice cabinet ți se oferă și de care poate ai nevoie, că nu știi care-i sursa, de unde se alimentează, informațiile pe care ți le dă, de unde vin. Haideți! Să pătrundem mai adânc în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să-L cunoaștem pe Dumnezeu. El este adevărul. Haideți să putem filtra informațiile care vin la noi și să le putem judeca după Cuvântul lui Dumnezeu. Și să cerem ce spune Apostolul Pavel. Doamne, dă-ne un duc de înțelepciune în cunoașterea adevărului, adevărului care îmi va genera har, pace și binecuvântare, libertate, să pot să fiu liber, să nu fiu legat, să nu fiu sub imperativul blestemului care îl pot atrage, implicând-mă în mod nevoit în anumite acțiuni oculte. Aș vrea să plecăm cafetele.